și și pe pământ, el tată, și... Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpine ascultătorii cu prilejul lecțiunii C036. La microfon este protul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mânânânci de cugete și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Meditațiile acestea aparțin preotului Niculiță după care fiind prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina vieții, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi C036 se va deschide cu prilejul citirii unei meditații asupra versetului 7 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către Corinteni, a sa epistole, numai înainte însă de a citi câteva gânduri cu privire la statutul credincioșilor pe pământ. Citeam undeva că, la început, creștinii au avut de suferit din partea iudeilor și din partea romanilor păgâni. Într-o zi, un păgân întrebă pe un creștin cum pot credincioșii să trăiască în mijlocul atâtor oameni potrivnici. Fiecare din voi, zise păgânul, e ca o oaie înconjurată de lupi. E adevărat, a răspuns creștinul, numai că, vezi dumneata, noi oile avem un păstor care ne ocrotește și care, dacă vrea, poate să nimicească toți lupii. Haideți acum să cugetăm puțin împreună asupra raporturilor dintre păstor și oi, respectiv dintre Domnul Isus Hristos și oile sale credincioși. Ceea ce trebuie să știm foarte sigur este mai întâi de orice următorul lucru. N-ai să poți niciodată să fii oaie, să te consideri oaie a Domnului Iisus Hristos și să te aștepți să te călăuzească El la bine, atâta vreme cât tu zici fie în glumă, fie în serios, cu gura ta să fiu al celui rău dacă noi face și noi drege. Indiferent cum vrei să spui că o zici în glumă, că o zici în serios, că așa e vorba omului, să știi Dumnezeu se ia după gura ta ce ai zis cu gura ta, aceea face. Dumnezeu îți respectă voința. Indiferent cum o privești tu, El îți respectă alegerea. Și dacă tu te-ai tot dat și continui să te dai celui rău, să nu te aștepți, omule, niciodată să poți să fii în ograda celui bun. Ai ales să fii al celui rău, ai ales să faci voia lui. Al lui ai să fii chiar dacă faci o mie și una de ritualuri creștine, chiar dacă te închini frumos, chiar dacă săruți Biblia, chiar dacă o cunoști, chiar dacă o cânți, orice ai face, câtă vreme te dai cu gura ta celui rău, câtă vreme faci voia lui să știi n-ai să fii niciodată oaie a lui Hristos și nici nu ai de ce să mai asculți restul de program, poți de acum deja să închizi aparatul și să duci și să-ți faci voia ta mai departe, adică voia celui rău. Pentru că dacă te-ai dat lui, a lui voie o faci, indiferent ce vrei să crezi și ce ți-ar place să crezi sau nu. În condiția însă în care te-am spăimântat vestea aceasta, Poate că n-ai știu ci cei mai mulți nu-și dau seama. Până acum, te înspăimântă faptul că aparții celui rău pentru că te-ai dat cu gura ta lui? În momentul în care vrei să schimbi stăpânul, atunci, da, rămâi în fața aparatului și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care va lucra la inima dumitare, ai să afli astăzi, chiar acum, dacă vrei, eliberarea. Și uite care este primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei să ajungi oaie în staulul lui Hristos. Pentru a ajunge oaie în staulul său, trebuie să trecem prin procesul nașterii din nou, deoarece noi ne naștem în păcat și în fără de legi, așa cum este arătat în cuvântul lui Dumnezeu și așa cum fiecare de altfel știe. Ne amintim că după ce omul a păcătuit în grădina Edenului a fost zvârlit, izgonit afară pe pământul blestemat și noi acolo ne-am născut. Ne-am născut din niște părinți care s-au vândut robi, sclavi lui Satan, înrobiți de păcat și pe un pământ blestemat. Dacă vrem să ajungem în staul Domnului Isus Hristos, ca oi ale Lui, creștini ale Lui, trebuie să trecem prin procesul nașterii din nou, prin spălarea nașterii din nou, care are loc ca urmare a prin credința în Domnul Isus Hristos. Procesul acesta de pocăință, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, așa cum ne învață și Sfinții Părinții ai Bisericii, este un act strict personal. Fiecare în parte, în mod deplin conștient și alegând pentru sine, trebuie să se pocăiască și trebuie să primească jertfa Domnului Isus Hristos, după care trebuie să facă cunoscut în afară prin botez, ceea ce s-a făcut înăuntru lui, adică o schimbare de stăpâni, că a părăsit vechiul stăpân satana, care era stăpânul păcatului și acum a trecut în staul Domnului Iisus Hristos ca și oaie a lui. Dar nu numai când devenim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne exercităm propria noastră voință, ci și după ce am ajuns în staulul Domnului Isus Hristos, de asemenea trebuie să continuăm, să rămânem acolo în mod deplin conștient. El nu ne va ține silit în fiecare zi și de N ori pe zi, trebuie să ne exercităm libertatea noastră de alegere și în totdeauna. Când Duhul Sfânt vine și ne prezintă alegerile sale, noi trebuie să ne pronunțăm în favoarea Lui, căci altfel El nu ne va sili. Da, noi suntem oi ale Lui, dar spre deosebire de oile adevărate, noi ca și credincioși avem libertatea să rămânem sub călăuzirea Lui, ori avem libertatea să o luăm razna. El ne lasă și dacă vrem să o luăm razna, dar de-ndată ce ieșim de sub călăuzirea lui, ne expunem singuri pericolelor, ne expunem singuri lupilor și, vai, câte avem de pătimit. Da, el ne va scăpa și de acolo, dar ale noastre sunt durerile pe care le suferim ca urmare a neascultării libere de voia lui. Gândindu-ne chiar la psalmul 20 și 3, Câte făgăduințe frumoase nu sunt făcute acolo copiilor lui Dumnezeu, dar luați seama. Primul verset spune așa, Domnul este păstorul meu. Ei bine, nu ai voie să te gândești nici să, sau să te aștepți la nici una din binecuvântările făgăduite de-a lungul întregului psalm 23, decât în măsura în care alegi ca Domnul să fie păstorul tău. Toate acele făgăduințe minunate sunt partea acelora care stau liberi sub păstorirea Domnului și îl aleg pe Domnul ca păstor în tot timpul zilei, în tot timpul vieții sale. Ce înseamnă practic a al alege ca păstor? Este foarte simplu. Ori de câte ori ești pus în fața unei decizii, ori de câte ori trebuie să faci o alegere în lume, să te gândești o clipă. Doamne Suse, tu ești păstorul meu, care este alegerea ta aici? Spre exemplu, Poate că ești tânăr și ești solicitat de prietenii tăi, de colegii de școală, de prietenii apropiați, de colegii de birou, să te duci cu ei la o băută, să te duci cu ei la un film, să te duci cu ei la nu știu ce alte petreceri, la un teatru? E bine, dacă vrei să te bucuri în continuare de binecuvântările de care au parte toate oile lui Hristos care stau sub călăuzirea lui, înainte de a spune da, înainte de a accepta una din provocări, una din invitațiile acestea, gândește-te o clipă, Doamne Iisuse, dacă eu mă duc cu oamenii ăștia, am parte de călăuzirea ta acolo? Și după ce te-ai gândit, cu toată sinceritatea în inima ta, nu ca să-ți împlinești plăcerea, ci ca să afli voia lui, Apoi, neîntârziat, Duhul Sfânt va fi lângă tine și îți va face cunoscută voia Lui. Urmează după aceea ca tu să te pronunți de acord cu voia Lui sau să nu ți cont de voia Lui și să te duci mai departe. Dar după aceea să nu te plângi când ți-o scărmăna lupi lână și când o veni rănit și cu câte atâtea probleme pe capul tău, aceea a fost alegerea ta pentru că n-ai vrut să asculți de Domnul Isus, de păstorul așadar este adevărat răspunsul pe care l-a dat creștinul acesta păgânului cu care stătea de vorbă că păstorul nostru poate să distrugă toți lupii dacă vrea asta e foarte adevărat slăvit să fie Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos omul Iisus Hristos a biruit de plin desăvârșit și absolut pe satana dar să nu uităm pentru că noi avem voință liberă în caritate de creștini de oi ale lui, trebuie să-l alegem pe el ca păstor ca să ne putem bucura de protecția lui. Dacă noi vrem să plecăm de pe pășunea lui și să paștem iarba pășunii lui Satan din lumea aceasta pentru că ni se pare mai grasă și mai gustoasă, atunci este treaba noastră când, lăsând pășunea Domnului Isus Hristos, ne vom expune atacurilor, lupilor și atâților altor dușmani de acolo și vom mânca iarbă infectată care ne va produce o sumedenie de necazuri și de neplăceri. a este alegerea noastră. Cât despre paharul plin care dă peste el, despre fericirea și îndurarea care ne va însoți în toate zilele vieții noastre, așa cum se vorbește la Psalmul 23, toate acestea sunt partea aceluia care în întotdeauna alege să se gândească la păstorul lui, la plăcerea păstorului și care-i voia lui și după ce s-a gândit, o alege pe aceea, chiar dacă alegerea nu-i aduce pentru moment cel puțin nicio satisfacție. Aici este problema. Cine ne mână pe noi? Plăcerile noastre? Satisfacțiile de moment? Cum zice americanul The Instant Gratification? Sau, dacă suntem ale lui Hristos, ascultăm de El. Este limpede, păstorul tău este acela de care asculți. Asculți de Domnul Isus Hristos? Atunci să știi că fericirea și îndurarea te vor urmări în toate zilele tale. Vrei să asculți de tine însuți? Să nu te aștepți la altă urmare decât la urmarea pe care au avut-o părinții noștri în grădina Edenului când, în loc să asculte de îndemnul făcătorului lor, au ascultat de propria lor plăcere. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că nu încetezi și astăzi și nu obosești încă să ne încunoștiințezi de marele haruri de care ne-ai făcut parte în Domnul Isus Hristos și să ne arăți că toate acestea sunt partea noastră dacă în fiecare zi îl alegem pe El să ne păstorească și renunțăm la toate plăcerile noastre, la toată așa zisa noastră înțelepciune. Ajută-ne să învățăm, te rugăm frumos, din exemplul părinților noștri și să știm că orice alegere pe care o facem venită din noi înșine și care nu este alegerea ta, nu ne poate aduce decât blestem. În același timp, dacă te alegem pe tine, Doamne Iisuse, să ne păstorești în toate împrejurările vieții noastre și nu facem niciun pas fără încuvințarea ta, fără încuvințarea voiei tale, așa cum ne a răsat-o scrisă pe paginile Scripturii, ajută-ne atunci să înțelegem că partea noastră este fericirea și îndurarea care ne va urmări în toate zilele vieții noastre. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu înțelegerea acestui adevăr minunat pentru slava ta și fericirea noastră, atât cea trecătoare, dar mai ales cea veșnică. Amin. Părindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 7 al întâiei epistole a lui Pavel către Corintenii, capitolul 5. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți fără aluat, căci Hristos paștele noastre a fost jertfit. Aluatul este un simbol al păcatului, o icoană a vieții vechi. Trăite de parte de Dumnezeu și de adevărul lui. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă izbăvire de păcat și primirea unei vieți noi. Aceia care au primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor al lor personal au fost născuți din nou, devenind o plămâdeală nouă în mijlocul lumii. Ei, ca să-și poată păstra starea cea nouă în care au fost. Puși trebuie să stea zilnic în mână cu mătura cercetării de sine, măturând tot aluatul vechi de păcat și învățături străine de adevărul lui Dumnezeu, aluat aruncat de diavolul în casa vieții lor. Și adunarea Domnului pe pământ este o plămădeală nouă și plămădeală nouă se poate păstra numai când tot cei vechi este măturat. De aceea ne spune versetul acesta, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. La sărbătoarea Paștelor, evrei nu mâncau pâine dospită, căci aluatul era socotit de ei ca un lucru necurat. Gândul apostolului, din punct de vedere duhovnicesc, este deci acesta, să nu păstrăm niciodată în adâncul inimilor noastre vreo rămășiță de păcat pe care să nu vrem să-l părăsim, vreun gând de fățărnicie, de lăcomie sau vreo greșeală nemărturisită, oricât de mic, sau oricât de vechi ar fi aluatul, el poate totuși să dospească toată făina și să aibă urmări însemnate fie pentru noi înșine, fie pentru alții. Iar atunci când Dumnezeu ne vede ducându-ne la el ca să-i aducem darurile noastre sau slujba noastră, își întoarce privirile cu dezgust și nu primește ce-i aducem. De ce atâtea predici din Evanghelie, atâtea citiri din Sfânta Scriptură, atâtea fapte bune dau atât de puține roade? Oare nu pentru că în atâtea inimi rămâne câte un aluat vechi care dospește? Cât de frumoasă este în această privință rugăciunea psalmistului, Dumnezeule zidește în mine o inimă curată. Fie ca această dorință să fie și a mea și a ta, dragul meu. La versetul 8 în continuare de la 1 Corinteni 5, apostolul ne îndeamnă să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și al adevărului. Paștele este sărbătoarea izbăvirii din robia Egiptului. Atâta timp cât Israeliții au fost robi, n-au avut nicio sărbătoare, căci sărbătoarea înseamnă bucurie, lumină, pace. Tot ce s-a întâmplat în vechiul legământ, a avut o deosebită semnificație pentru noul legământ, a fost umbra realității. Nimeni nu putea prăznui Paștele dacă nu făcea parte din poporul Israel. Egiptenii nu știau ce înseamnă Paște. La fel și astăzi, în noul legământ, nimeni nu poate simți bucuria Paștelui dacă nu este mădular al noului Israel sau, așa cum vorbeam mai devreme, dacă nu este oaie în staulul Domnului Isus. Cine mai trăiește în robia Egiptului, adică în robia de păcat, și robia morții nu poate prăznui Paștele, căci Paștele este sărbătoarea ispășirii din păcat, a izbăvirii și numai cei izbăviți se pot bucura. Noul Israel, adică Biserica Mistică a lui Hristos, prăznuiește Paștele în fiecare zi, căci Hristos este Paștele nostru. El este sărbătoarea noastră, sabatul nostru zilnic. Dar nu putem sărbători Paștele decât într-un singur fel, fără aluatul firii vechi, fără păcat, fără duh străin, cu azimile curăției, cu o inimă nouă, cu o gândire nouă, cu o viață nouă, cu adevărul lui. Căci, așa cum scrie la 2 Corinteni 5, 17, cine este în el este o creație nouă, toate cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Nu putem sărbători paștele trăind în Egipt, adică în Duhul și plăcerile lumii. Nu putem să ne bucurăm de înviere dacă noi nu suntem înviați. Nu putem să ne bucurăm de libertate dacă mai suntem încă robii păcatului și al plăcerilor noastre sau ale lumii. Cel izbăvit. De Hristos trăiește o sărbătoare necurmată, căci Hristos trebuie să fie sfințit ca Domn în inimă necurmat, așa cum ni se arată la 1 Petru 3 cu versetul 15. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, Sărbătoarea este manifestarea faptelor bune dispoziția evlavioasă a sufletului și o viață ireproșabilă. Dacă le ai pe toate acestea, atunci poți să prăznuiești mereu. Pentru creștini, orice timp este timp de sărbătoare. Să prăznuim praznicul, ne îndeamnă cuvântul Domnului aici, cu azimile curăției și adevărului. Adevărul este sărbătoarea urmașilor lui Hristos pentru că Hristos este adevărul și este în adevăr sărbătoare numai dacă se sărbătorește în fiecare zi. Pentru Israelici, sărbătoarea paștelor era un adevăr o realitate căci au fost izbăviți din robia Egiptului. La fel, pentru noul Israel, Biserica lui Hristos, fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare a izbăvirii din robia păcatului, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Domnul Dumnezeu nu ne-a lăsat forme goale pentru noi urmașii săi, ci realități vii. Credinciosul trebuie să trăiască zilnic realitatea vieții celei noi, viață de izbăvit. Hristos este totul pentru noi, este realitatea de fiecare clipă. Felice de sufletul care a înțeles acest adevăr și trăiește așa. Harul sărbătorii Paștelui îl trăim prin credință căci pe Hristos Paștele noastre îl putem păstra în noi numai prin credință cum găsim la Efeseni 3 cu versetul 17. La versetul următor, versetul 9 de la Anticorinten 5, Apostolul Pavel spune V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Vedeți, lucruri precise și de mare însemnătate scrise de Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale sunt toate cele care ne-au rămas nouă tuturor creștinilor, nu numai din Corint, ci și din alte părți, nu numai pentru cei din vremea sa, ci și pentru noi cei de azi. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Cum stau lucrurile cu privire la noi? Ce scriem noi în epistolele, în scrisorile pe care le trimitem într-o parte sau în alta? Scriem noi lucruri privitoare la sfințenie și dragoste? Ce scriem noi nu cu condeiul, ci cu viața noastră trăită? Pot citi în noi cei care ne văd Evanghelia Mântuirii a Dragostei și a Păcii Lui Dumnezeu? Pot citi în trăirea noastră toți cei care ne înconjoară faptul că nu trebuie să aibă nicio legătură păcătoasă? Pot desluși oamenii în noi chipul Lui Dumnezeu? Iată întrebări cu privire la care trebuie să ne cercetăm adânc. Ca să învățăm pe cei păcătoși calea mântuirii, trebuie să le-o arătăm în noi înșine. Trăirea noastră trebuie să-i silească, neapărat să citească. Nu poți să înveți pe alții să meargă pe drumul sfințeniei când tu nici nu știi cum este acest drum, când viața ta nu arată că mergi pe el. Nu poți da decât ceea ce ai. Și dacă nu ai mântuire, n-ai sfințenie, dragoste, atunci de ce nu le ai? Mântuitorul nostru este într bogăției nemărginite a Harului Felurit. Oricine vine cu adevărat la el și îi se predă în întregime, este mântuit și încărcat cu bogățiile Harului. Din aceste bogății trebuie să împartă zilnic la toți nevoiașii lumii. Creștinii adevărați sunt bogați duhovnicește. Numai cine nu vrea nu-i bogat. Suntem chemați în slujba Evangheliei toți cei care credem în jertfa Domnului Isus. El nu ne trimite în lucrarea lui săraci, ci mai întâi ne umple cu harul său. Dar nici nu ne dă cu forța darurile sale Cine vrea și se silește prin credință Poate să îmbogățească duhovnicește cât vrea de mult Ba este chiar o datorie spântă pentru orice creștin adevărat Dragul meu care mă asculți, dragul meu creștin Cum stau lucrurile cu tine? Ești tu bogat sau sărac duhovnicește? Dumnezeiasca lui putere spune cuvântul ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum stau lucrurile cu tine? Iată un prilej foarte serios de cercetare. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C030 și 6 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să pună pe inima noastră a tuturor, a fiecăruia în parte, gândul acesta de a ne cerceta serios față de cum stăm noi în raport cu bogăția pe care o avem în Domnul Isus Hristos și apoi în funcție de constatările făcute să ne grăbim toți și să ne îmbogățim tot mai mult cu tot ceea ce avem în Domnul Isus Hristos însușindu-ne tot mai mult prin Duhul Său cel Sfânt Felul de trăire al Domnului, al omului, Isus Hristos. Dorim cu prilejul acesta ca binecuvântările lui Dumnezeu mari și minunate să fie partea fiecăruia care se deschide să primească pe Domnul Isus Hristos și, după ce l-a primit, să trăiască tot mai mult prin Duhul său cel Sfânt, la fel ca Domnul Isus Hristos. Amin! Zăzesc când mâine și în veșnicii, numele tău minunat, peste toate înălțat, fie veșnic ne cuvântul. Asta să cobrin, Dumnezeul meu, binecuvântat să fi Dumnezeul celor vii, azi îți când, mâine și în veșnicie.